4.5 Boas tardes, queridos ointes Benvidos un día máis Despois do descanso da festa actividade extraordinária do Corpus da, de Cornellá, despues da festa galega extraordinaria extraordinária deste de día, de, fin de semana pasada, aquí estamos outra vez con todos vosotros, intentando levar adiante este programinha sempre en Galicia no 104.6 da FM, dúas oreñas de radio en galego para todos vosotros tentando eh, adubiar todo isto con música eh, con informacións con intervencións especiais con correspondentes da nosa Galicia con, eh, entre vistas con música eh, dando llave en vida a todos os nosos ointes ya o noso técnico que gracias a el, Kiko Belinchón, esto xa en antena. Eh, moitas gracias tamén ao noso compañeiro Armando. Moi boa tarde, Armando Pois moi boa tarde como non, como ven dixas de a toda a audiencia que nos vai a seguir eu xa, me parece que xa é un que andas <risas> así que Buenas tardes a todos, eh, que nos sigan durante estas dos horas y eh, después que continúen también en eh, en Radio, eh, Radio Cornella. Claro ¿Por sí. qué boteítome con él? Venga. Vamos a escuchar un poco de música. Eh, de seguida nos ponemos en contacto con un correspondiente que tenemos a la en Galicia, ¿no? Uh -huh. Vamos a la. Para tocar o pandeiro, viva quien o tenga más. Viño de bailar morena, viño de bailar bailar morena viño de bailar pe de bailar morena a bailar. Esta tapeza de música sirvenos para recibir a nuestro correspondiente en la Costa da Morte, Óscar Rey, que antes de de saludar lo que tenemos que hacer es felicitarlo porque Reo, acaba de tener sí. un premio o ese conecho. Muy buena tarde, Óscar. ¿Qué tal? Pues nada, gracias. Le vamos unos muy un par de meses con bastantes boas noticias ao redor do, da actividade educativa no Máximo no Romeiro de Maga. Adesso cos a felicitación claro. Bueno, tú tú xa sabes que non somos talismán. Por lo tanto, como ti tes eh, relación con nosotros, pois pues, eh, eh, premios as Gallo. Escoita, pero a verdade é que o traballo que estás a facer é inmensamente bonito e inmensamente gratificante por o feito de que ah, teño entendido ademais que porque o vin aí re, te, ten xa unha unha xa de mm, de edicios de reproducción dunha peza musical extraordinaria non? Uh -huh. Si, sí, pois pues aí estamos, a ver, o objetivo fundamental é demostrar, sempre facemos ou queremos facer, non? Que esta revolución, esta nova revolución entre comillas, uh -huh. social non? Que se está produciendo coa inteligencia artificial, se pode canalizar novo sentido, en eso estamos traballando desde o aido educativo para que de unha maneira se pode utilizar neste caso para o fomento de valores, este último caso da solidaridade, no, no máis profundo do ser humano, que é pois, a donación de órganos. É, de, donación de órganos eh, O certame eh, de, de, de donación de órganos eh, de curtas eu, non sei a segunda vez que nos presentamos. O ano pasado, e foi cando empezamos con isto da inteligencia artificial, e hallamos xa primeiro premio. Eh, fora precisamente por un traballo no que tanto Rosalía de Castro como Otero Pederallo como grandes eh, escritores da literatura galega lle voz con intelixencia artificial animaban a poboación a doar por axa unha revolución naquele momento o pasa que este ano aproveitando este avance da intelixencia artificial generativa, neste caso da música o que fixamos foi traballar na clase pois pues unha canción cos, cos rapaces, a construción da letra o objetivo fundamental, pues eso, de buscar unha letra que fomentara, pues, a doación de órganos adecidos e despois a través da IA generativa conseguimos darlle un pouquiño máis de, de sentido de música, eh, parece ser que sí, que chegou ben e eh, eh, aí estamos, non? É eh, para nós sempre un orgullo porque, insisto, estamos bueno, sempre pues, criminalizando casi non a inteligencia artificial eu creo que sempre está máis en como se te dice que a propia inteligencia artificial, tá? Pois, eso, Noraboa, moitos parabéns Pois pues gracinhas por, por todo E máis por, por suposto Por darme oportunidade cada sábado De, de estar aquí a Guajolau Que xa pronto nos veñen as vacacións Para sí, no sí. aproveitar e, e, A Costa morte Muerte pues, non para o Xa sabedes que desde que pasa na Costa a Punto pues, Seguimos traballando Arreo non se para e Traemos moitas noticias Moitas noticias tamén eh, Interesantes ao redor da da propia sociedade, porque esta uh -huh. semana falávamos de que o fútbol femenino volveu a demostrar o seu potencial na gala que celebrou precisamente Costa uh, o fútbol da costa que pasa na costa. Eh, en este caso puíse eh, triunfar un pois pues, as as moças do, do Xalles Educastres, claro, bueno, uh -huh. levaron máis premios, pero o, o que se está facendo na costa da morte co fútbol femenino tamén é ben interesante, destacámoslo. Ah, en portadas Neste caso da, da propia do propio diario sí, Pero hai un montón de cousas Falábamos, Falábades antes De premios, por exemplo O, o IES Agra de Raíces Levou pues, tamén un premio no Certame Aulas en Fume Neste caso pues, Traballando pues, ao redor Desa prevención non? Contra o tabaquismo Sobre todo en, en idades tan tempranas eh, Desde os propios institutos Ou que a, a rapazada de Fé triunfou tamén eh, nos transversais premios do décimo concurso de, de murais de, de que neste caso pues convocar. Eh, eh, claro, vemos que que se fan un montón de cousas desde un montón de, de centros educativos e tamén, por supostos, queremos recoller como sempre facemos, pues, o facemos no diario que pasa na costa.gal, porque a rapazada de hoxe vai a ser pues, a, a sociedade do do mañá e debemos de sempre destacar una sociedad sana, es, es muy importante, muy interesante importantísimo, ademais que, eh, bueno, vos tendes relación directa con eles pero que a verdade é que, que nosotros encantados de saber que, que eses, bueno que, que están na pomada como se dicía antes, non sei se agora si de outro xito, pero están aí e eh, é, feito, é de feito, pois eso é o que nos encherá a, a, a, a, pro, a pro, pro, probabilidade de que eles teña éxito, eh, fainos a nós máis contentos tamén Dizía, claro. queres dicir Armando Non, eu voulle dicir que gracias por amosar dous mozos que están na súa casa. Mm. Así ah, sí? Sí. Ten... Ah, está... Os seus fillos. Ah, claro. Ah, claro. claro, claro. Sí, claro, claro. Sí, sí. Andan, andan, andan tabén. Mira, <risas> unha cousinha interesante tamén que vos, que, que vos quería comentar E conhecer a festa de Carballeira Claro, que claro sí. bueno sí. sí, sí. bueno, Pois pues a sabedes que está en marcha Está todo en marcha mm. Está xa ahora mismo pues, a venta as Entradas Esta precisamente uh -huh. De, de vai a, a Estar Guadi Galego Este ano na, na Carballeira tamén A Garamola Gominola E Fanfarria Eh, taquicardia veces, Os nombres que se ponen ahora os grupos Pésame a costar un pouco Pero bueno, o importante é que tamén a estar Churíos, espectadores Brincadeira no. As pandereteiras de Xacarandainas Pandereteiros do Fiadeiro Presentábase por parte de, do alcalde De, de membros da, da Comisión A 39 Festa de Carvalheira Estás, As entradas para para este festival Para o que ven a ser A propia Festa de Interesse Turístico De Galicia, xa, 39 edición póense sacar desde a festa carboleira.com e desde aí pois teñen a oportunidade de acercarse a unha festa preciosa en agosto, mm. entrando a agosto unha festa moi sana, que ademais de música se celebra dunha paraxe impresionante en Faz, aquí ao ladiño de Valle. Por lo tanto, sí. recomendámosgola a todos os que nos escoitades e queredes volver a esa esencia da romería galega. Eh, eh, eh, a, a ver se si me equivoco ou por menos teñen información oh, trabucada. Eh, tam, tam, o día 30 de xuño tamén fan hai unha un unha, unha na, no concello de Zas eh, que que a a, a de Baio tamén, tamén sí, sí, bueno, non é é tamén unha paraxe ben bu, bonita por iso. É iso, me refería, ese comentario Detrás do noso instituto, os eh, bueno, túfanos está pegadinha, bueno, nos instituto xa está nunha paraxe tamén increíble, non? Porque uh -huh. está, ten a súa propia Carballeira dentro uh -huh. pero pero fora, si sí, celebran súas merendas é, é, é, faz, está, a, a capital do Concello está a uns kilómetros de Valle, uh -huh. que é onde se celebra isto que vos comentei e puse está Valle, que é pues, tamén un núcleo importante, que ten a súa propia Carballeira en é. este caso estamos falando que cheso do... que é completamente diferente, que non ten nada que ver coa coa carballiceiras que ten unha trayectoria e unha antiguidade fantástica, ¿no? E unha participación de, de grandes de grandes cantautores e de grandes eh, personas pues, da nosa música bueno, galega. ¿no? Chistes, cual, sí. digo todo, non estamos falando de cousas menores, estamos falando de cousas moi potentes. O que pasa é que Milladoiro tamén, bueno, grupos importantísimos claro, de levar de Galicia. Sí que o importante é que nunca perde a esencia de ser esa festa típica, non? De, de, de Galicia con grupos, pues tamén internacionais pero uh -huh. pero ben importante Bueno, máis cousinhas sí. que vos quero comentar Por exemplo, todos aqueles que conhece Carballo bueno, vades a notar un cambio importante na capital de Bergantinos, porque a antiga estación de autobuses que xa estaba superabandonada con estética frísima fui alugada esta semana por un por unha cadena de supermercados que vai a poñar un supermercado A noticia ven fundamentalmente porque un, era unha zona xa bastante esperpéntica no medio de carballo que daba moi fea. Carvalho nos últimos anos foi, foi tendo unha reestructuración moi grande no seu urbanismo que o foiixo moito máis agradable, moito máis habitable, non? E isto parece que era unha rémora do pasado, bueno, parece que se vai ir sacando adiante esta semana. tamén temblor político en Fisterra, parece que bueno, o, o goberno tambalea non no concello de Fisterra, non aprobaba os presupostos esta semana porque un edil do seu propio goberno non, non nos votaba cal vais a ter que someter a unha moción de confianza a propia alcaldesa e a ver que pasa, que pasa por aí tamén, eso tamén no é ir político Outra noticia interesante que un loteiro de Ponteceso non la van ningún ano curso despacho, de despacho aberto xa dou un millón de euros, ficou aquí na unha parroquia de de Pazos, pues, Aquí, perdón, nunha parroquia de Ponteceso moi pequeniña Pois pues que aí 1 millón de, de euros esta esta semana. Tamén destacamos eh, pues, eh que, bueno, volvemos a a, a comentar pois pues que Que temos, a feira auto registrou xa as primeiras ventas de coches da xornada de apertura. Se non sei se conheces, que aquí en Baixo se celebra eh, a capital do automóvil, mas polo, polo pasado que polo presente, que xa non hai tantos concesionarios, había muitos concesionarios de Baixo, organiza se organizase unha feira de venta de coches de segunda. Base. Bueno, pues, nessa feira, pues, xa ten eh, ventas para ceser antes de empezar a, antes de empezar a inaugurar antes de inaugurar, jornada, antes que, de inaugurar. Que algo interesante tamanto recoixemos unha noticia moi moi interesante, bueno, que non tan positiva esta semana que un foi desaloxado un edificio en Fisterra polo seu parecer que ten danos estruturais importantes, todos os veciños foron desaloxados menos, bueno, unha, un de familias que non fixeron isso, pero de todas maneras, toda punta van a ter todo apunta que van a ter que irse porque claro o edificio se tapa en bastante mal estado o arquitecto sí. que sí, que se vai a poder arreglar pero uh -huh. eh, di que vai a ter un coste moi, moi eh, importante o arreglo, o cal a ver como vai ir acabando tamén un pouquinho todo esto. Uh -huh. E eh, bueno, traíamos vos tamén alguna cousa importante interesante, por exemplo recolhemos tamén eh, pois pues, faz un repaso por un naufragio de un velero que se chamaba Colón no ano 29 por si se interesa a alguén facer un repaso polas noticias así anécdotas non? Do, do pasado mm. eh, este un pouquinho como vos traio para, para esta semana non sei se queres comentarme alguma cousa Que, que xunto coa túa compañera confina Estades a ter moitísimo éxito De verdade Que comentamos que... Non, a, non a temos, non a temos aí Non a rescapaxe <ríe> bueno, que, que, que tamén llaman de infelicitacións Porque ela estive aí Non sei se tamén O comentaxes antes O daulas en fume, non? No, eh, no Fina eh, tamén participou neste último proxecto de no, no, no. de inteligencia artificial O de o da aula de Senfume é do Instituto Ágara de raíces Ah, é, vale, vale, vale é, é, é, é. Pero si, sí, bueno, Fina é unha das persoas que está tirando moito polo, Polos proxectos que se están facendo no, mm. no Instituto E obviamente ten un um papel relevante Non ahora de sacar adelante todas estas cosas aparte que hay incobstibles, no sí, es una cosa del <risa> <trabajador. risa> <risa> como bueno, nunca. Bueno pues... Eh, felicitación, Sordous, por, por ese traballo que estás a fazer. Moitísimas grazas por a túa participación. Escoita, a semana que ven teremos unha convención eh, eh, o director xeral de Política Lingüística, Valentín ah, ben, Valentín, ven sí. aquí a, a facernos unha presentación dun libro de, de Yolanda Díaz, que foi unha ah. migrante interesante en, en Buenos Aires, e te, eh, publicou un libro e, e nós tenemos que achegarnos ali, si, si che parece que eh, podes enviar eh, a crónica... A sí, o... mandar de todas maneiras aproveita a visita de Valentín que é unha persona uh -huh. con un perfil galerista importante dentro dun de goberno conservador pero unha persona moi galerista sí. por eso está onde está e fállle do programa e decidelle un pouco o traballo que está a facer con este programa porque eu creo que é ben interesante que se coñeza unha iniciativa como a que estades a facer de levar un pouco uh -huh. as noticias de Galicia ao exterior, ao a emigración Be, e que... y, y, y o traballo que se está facendo tamén desde o punto de vista da normalización lingüística, porque ao final estaba desfacendo un programa en galego dende uh -huh. de, que, bueno, co, gracias a pues neste caso a, a Radio Cornellá, que para pues, mí parece increíble, porque obviamente puxo unha radio pues co seu uh -huh. a programación en catalán e tal, que teña de esos espacios, pues, pois de agradecer muitísimo, non? Aí hai os lazos que creo que en algún momento teñen que frutificar ainda moito máis porque o traballo que pues, os fatores é impresionante eu creo que as xuntas ten que empezar a sabelo é, é, é sí, é sí, debería reconhecer administrativamente sí, sabe, non? porque a, a memoria enviamos xa cada ano e sabe é. Pero, pero quizás temos que chegar ao sitio donde, donde, é. É, donde quizás tene máis pulo Valentina é unha persona moi Efectiva, todo claro. esto é importante sí, sí, Que sí, está sí. para o trabalho que se fai eh, Sobre todo, pues eso eu, desde, o meu, desde a miña humilde posición agradecerlle como sempre a, a Radio Cornellá Que nos teñan Este, vale. este espacio cada sábado por sí. poder, eh, el Radio Rádio Rádio Cornellá Rádio. encantado de que precisamente sí, se escoite Radio Cornellá aí en en na Costa da Morte, o sexa que para É tengas... increíble además os medios que que vexo que teñen e como cuidan a radio moi ben. A verdad que que dá bueno. gusto, dá moi susto gusto. Agradecerche muitísimo <risa> que sexas <risa> o noso correspondente e que continúes moito tempo máis. Moito tempo. Con a aperta también, grande, muitísimas grazas. Boa tarde. Vamos ya a despedir con, con, con música que tenga aquí nuestro técnico ya preparado. Y ah, de seguida bien. intentaremos conectar otra vez con Galicia, porque tenemos otra entrevista importante. Muy importante. A sí. la vaya música. La niña que yo toco, sente como una persona, unas veces canta y ríe, y oh, E outras veces me chora E outras veces me chora Ai, la, lelo, ai, la, la, la Ay, la cara de discos el lo labor rompe a chorar